15. Rachel végül is nem mondta el eugene hogy hézől meglátogatta. Túlságosan szégyelte. Egy nyomorúságosan átvirasztott éjszaka során meghányta vetette a helyzetét, és mielőtt beköszöntött volna a reggel, döntése jutott. Hagyja, hogy váljon el a férje, de anélkül, hogy az undorító részleteket megtárgyalnák. Elvégre megmarad neki a kis Eugene, és a fiatársaságába majd csak elviselhető lesz az élete és ott van a munkája a klubban, meg a régi barátok is mellette fognak állni. Továbbél majd ebben a házban, ahol született, és egy idő múlva talán már nem is fog ennyire szenvedni. A 27 éves Rachel Hurd nem rendelkezett túl sok élettapasztalattal. Feküdt a sötétben, szeme égett a könnyektől, amelyeket nem tudott elsírni, mégis úgy érezte, hogy kristálytisztán látja, mit kell tennie. Mivel Eugene belé szeretett Hazel Clementbe, ő egyebet nem tehetett, mint hogy azonnal elválik tőle. Egyetlen homályos pontot sem látott, minden egyértelműen fehéren és feketén kirajzolódott. Felkelt az ágyból, mert eszébe jutott egy kérdést, amely újból felkavarta. Vajon mennyire intim közöttük a kapcsolat? Mennyire van joga hézölnek ahhoz, hogy becézve ejtse ki Eugene nevét? Ennyire, ennyire meghitszálak fűzik hozzá. Rachel gyújtott, és életében először átkutatta a férje ruháit. Átkutatott minden zsebet, hátha talál valami levélkét, egy fülbevalót, egy kesztyűt, vagy bármilyen kézzel fogható bizonyítékot a hézről való kapcsolata természetéről. Csak egy hosszú szőke hajszálat talált az egyik kabát vállán. Két ujjával megfogta, majd olyan hirtelen eldobta magától, mint a szúrt volna. Egy hosszú szőke hajszál a férje kabátján nem csak vicc téma lehet, hanem a legkegyetlenebb valóság bizonyítéka is. Másnap délután Eugene szokottnál korábban ért haza. Találkozott a fiával, aki az iskolából igyekezett hazafelé, és együtt folytatták az útjukat. A fiú belekapaszkodott apja kezébe. Kapkodva, összefüggéstelenül számolt be a napeseményeiről, és közben fekete szemével rajongva nézett fel apja mosolygó arcára. Rachel a halba fogadta őket, Összekocolta a fia haját, és kiküldte a konyhába ígyon egy pohártejet, és közben sikerült elkerülnie, hogy a férje megcsókolja. eugene egy kis táska volt. Rachel felment utána a lépcsőn a hálószobájukba, elnézte, hogy a férje leteszi a táskát egy székre, és bemegy a fürdőszobába. Rachel neki időt az ajtónak, hogy erőt gyűjtsünk. Soha életében nem volt még ilyen nehéz feladata, mint most, amikor meg kellett mondani a hogy fel is út, le is út. Tudta, hogy a férje kedvességének, szerelmük szépségének az emléke élete végéig el fogja kísérni. Jücsinn visszajött a szobába, megállt a tükör előtt, elégedetlenül nézegette magát és megdörzsölte az állát. Szörnyű kirándulás volt, mondta. Miután annyi ideig azokon a krúgyár részére készülő hálózati diagramokon dolgoztam, kiderült, hogy a kormány megváltoztatta az előírásokat, és kezdhetem előről az egészet. A székéhez lépett, amelyen a táskája feküdt, és neki látott kicsatolni a szíjakat. Rachel arca megmerevedett, megfeszült rajta a bőr. Felesleges kicsoma gondot, mondta. A többi hol, mint már a bőrröngyeikben vannak. Tessék Eugene megfordult, és első ízben nézett igazán a feleségére, ami óta Récső Rachel ridegen állta a tekintetét. Eugene odalépett a szekrényéhez, kitárta az ajtaját, és megdöbbenve látta, hogy az akasztók és a válfák mind üresek, és a két bőröngye valóban ott hever a szekrény fenekén. Leült az ágy széléré. Mit akar ez jelenteni? – kérdezte. – Gondolom, tudod. Vagy talán azt akarod állítani, hogy tiszta a lelki ismereted? rachel kifejezéstelen volt a hangja. Ó, Récsel! Fájdalom és önvád volt ebben a felkiáltásban. Beadom a válló keresetet, folytatta Récsel. Már meg is beszéltem a dolgot ma délelőtt Mr. hopkins -szal. Nem azzal foglak vádolni, hogy megcsaltál. Elég lesz a lelki gyötrelem okozása is. Meg kell... Úgy érezte, rögtön elsírja magát, ezért abbahagyta a mondatot, és a körmét kezdte nézegetni. Eugene csak küld, és tehetetlen bűntudattal nézett a feleségére. Mit mondhatott volna? Rachel megtudta, hogy viszonya van hézől. De hogyan? Hogyan tudják meg a feleségek az ilyesmit? Mindig akad egy pletykás barátnő vagy ismerős, aki rohan, hogy elmondja nekik. Rachel viszonozta a férje tekintetét. Arca nyugodt volt, Eugene érezte, hogy elzárkózott minden eműkérlelés elől. – Itt szándékozom maradni – folytatta Rachel. – Ez a ház mindig is az én otthonom volt. – Amire szükséged van? – Itt ismét elakadt egy pillanatra a hangja, aztán folytatta. – De neked is lesz ügyvéded, a részleteket később is megbeszélhetjük. Eugene megrendült önérzetének kapóra jött a mondat, hogy – Ez a ház mindig is az én otthonom volt. – Az övé. Hát most megkapja, nehogy elfelejtse, nem az ő pénzén tartották fenn a házat. Nyugodt lélekkel utasíthatja ki a felesége. – És a kis eugene mi lesz? – kérdezte nyersem. Récsel még jobban megmerevedett. – Kérni fogok, mond nekem ítéljék. Eugene felállt, nagyon sápat volt. Récsel kutatva nézett az arcába, de semmiféle jelét nem látta se a megbánásnak, se a könyörgésnek. Halvány, tudatalatti reménye, hogy a férje bocsánatért fog esedezni szerte fosztott. a táskájához lépett, és újra bekapcsolta rajta a szíjakat. Egye meg a fene, gondolta. Így akarja, és kész. A ház az övé, a fiú az övé, én megszedhetem a sátorfámat, még magyarázatot se kér. Késlekedés nélkül döntött. Hangosan ezt mondta. Át kell néznem a cégemnek az íróasztalomban, illetve az apád íróasztalában lévő iratait. Judgyin! A sértett büszkeség és a bűntudat sükettétette Judgyint, nem hallotta ki a mérhetetlen fájdalmat ebből a kiáltásból. Vagy nem az apádé volt az íróasztal? vetette oda a feleségének, és átment a másik szobába. Nem úgy értettem tött ki Rachel, azzal sarkon fordult és kiruhant. Eugene fél óra alatt összeszedte az üzleti iratait, fogta a bőröngyeit, azt mondta a fiának, hogy újabb hosszú üzleti útra megy, és elindult veimbe. Soha életében nem volt még ilyen dühös, ilyen tanácstalan és ilyen boldogtalan. Hézelház hajtott. Még nem sötétedett be teljesen, amikor elért Hézel utcájába, és megállt a háza előtt. Hézel ajtót nyitott, és félig boldogan, félig ijettentessék tessékelte be a férfit. Ó, oh nem lesz baj belőle, hogy ide jöttél? Miért lenne? Durván megölelte hézelt minden gyengétség nélkül megcsókolta, és csak úgy árad belőle a megvetés, mint kettőjük iránt. Hézel ellökte magától. Hé! Hey! kiáltott föl. A megkönnyebbülést, hogy láthatja a férfit, nyugtalanság váltotta fel a viselkedése miatt. Mi a baj? Semmi. Júzsin megszorította Hézel vállát, és dühösen csókolni kezdte az arcát. Hosszabb volt, mintha arcul ütötte volna. Aztán hirtelen elengedte. – Van valami itt féle ebben a házban? – Azt hiszem, van. Hézel megfordult, és bement a nappaliba. Júzsin utána ment, és felületes érdeklődéssel körülnézett a szobában. – Tehát ez a te fészked. Sokszor szerettem volna tudni, milyen lehet. Héző megállt, ránézett és várta, hogy elkezdődjék a jelenet. Lécia biztosan beszámolt a férjének az jó látogatásáról. vissza visszanézett rá. Miért meresztőzek a a szemeket, kiskutyám? kérdezte. Ez még nem a világ vége, iszunk -e egyet? Igen, felelte Héző, de csak nézte tovább a férfit. Tulajdonképpen ünnepezem a mai nap, kezdte Júgyin. Szabad lettem én is, akárcsak te. Rachel kiadta az utamat. Úgy is mondhatnám, hogy szélnek keresztett. Beadta a vállókeresetet anélkül, hogy megkértem volna rá. Hézelből feltört a visszatartott sóhaj. És miattunk? Persze, valami fontoskodó alak elárulhatott neki. Ó, gyalázat! Hézel hangja nem árulta el, hogy majd kiugrik a bőréből a boldogságtól. Eugene szabad! Rachel róla egy árva szót sem szólt, egyszerűen csak elengedte eugene Oda Odalépett a férfihoz, és gyöngéden a vállához dörgölte a fejét. Ülj le, drágám, hozom az italt, bizonyára nagyon felizgattad magad. Eugene hagyta, hogy hézől beültesse egy székbe, és egy-két pillanatig simogassa a haját. Aztán türelmetlenül lerázta magáról a kezét. Nem temetésen vagyunk, mikor iszunk már? Rögtön hozom, Gézol kisietett a konyhába, és elővette a szódát, a jeget, a viszkit, meg a poharakat. Tánclépésekkel járt, és alig tudta megállni, hogy ne kezdjen eldalolni. – Júzsin szabad! Júzsin az övé! Győzött, győzött, győzött, akárhogy is, de győzött! Elragadtatásában Lábújhegyen perdült egyet. Ez volt élete nagy pillanata. Diadalt aratott az ellenséges világ fölött, eljutott a csúcsra. Meghallotta, hogy Júzsin nyugtalanul járkál a nappaliban. Ez magához térítette. Mikor kivett egy tálcát a konyhaszekrényből, Eszter házára esett a pillantása, és még inkább lecsendesedett. Az ablakok üresen, vörösen csillogtak a legnyugvónap fénybe. De Eszter figyel, lehetetlen, hogy ne vette volna észre Júzsin érkezését. Hézzel tudta, hogy erre akár mérget is vehet. Két pohárral ittak. Kettőnkre, mondta Eugene Tompa hangon az elsőnél. Kettőnkre, visszhangozta hézől és várta, hogy Eugene belekezdjen a vállással kapcsolatos részletekbe. Hiába várta. Eugene alig szólalt meg. Hézől felállt, és meggyújtotta a villanyt, mert egyre sötétebb lett. Így illik, Eszter meg a szomszédok miatt. Készített néhány szendvicset, meg kávét, noha Eugene kijelentette, hogy nem kér vacsorát. Kiment Hazel után a konyhába, és leült a reggeliző asztalhoz, amíg Hazel a szendvicseket készítette. Kényelmetlen érzés fogta el Hazelt, látván, hogy Eugene Ralph helyén ül, tenyerébe a fejét, és úgy nézi őt. Ralph gyakran ült ott így. Néhány héttel ezelőtt még ő ült ott. Hazel teríteni kezdett az ebédlőbe, de Eugene megszólalt. Együnk inkább itt. Tehát ott vacsoráztak. És Hézött továbbra is nagyon zavarta a váratlan helyzet. Lelki ismeret fordalást érzett, hogy halott férje asztalánál szórakozik Jugyinnal. Azt hiszem, jobb lenne, ha most elmennél, szólalt meg, amikor Eugene a harmadik csésze kávét itta. Tudod, a sógornő, bármikor átjöhet, furcsának találná. Felejtsd el a sógornődet, felelte Jügyin. Semmi köze hozzánk. Végeztél vele. Végzett volna Eterrel. Ézel megtartotta magának a kérdést. Vajon végeze valaha is Eszterrel? És ráfal? Júzsink könnyen beszél, nem tud semmit. Korábbi diadalézete elmúlt. Bár a konyhaablakon le volt húzva róló, mégis mindig oda-oda nézett a sógornője háza felé. Mintha csak megidézte volna, Eszter benyitotta a hátsó ajtón és belépett a konyhába. Az egyik tálaló eltakarta előle Júzsink. Add már kölcsön a pumpádat, Hazel, hadarta. Úszik a konyhám. Közben beljebb jött, észrevette eugene s meglepődés színlelve hirtelen elhallgatott. Ó, oh, nem is tudtam, hogy vendéged van. Eugene felállt, és Hazel bemutatta őket egymásnak. Mr. Hurd, a sógornöm, Mrs. Only. Üdvözlöm! Eszter módszeresen végigmostrálta eugene egyetlen részletet sem hagyott ki, látta a vacsora maradványait, a csikkekkel teli hamutartót, és arra a következtetésre jutott, hogy ez a férfi nem futó ismerős. – Ja Istenem, egyen csak nyugodtan, Mr. Hurd, nem akarom zavarni. Üljön le és folytassa, mintha itt se lennék. A családhoz tartozom, majd leszaladok magam a pincébe, és megkeresem a pumpát. – Fent van a polcokom, mondta Hézel. Nem mozdult el az asztal mellől. Gyűlölettől remegett a hangja. – Kotnyeles vén boszorka, gondolta. Állandóan bajt akar keverni. De ha beleüti az órát a dolgainkba, megkapja magáét. Hallgatta, hogy siet le Eszter nehéz lépteivel a lépcsőn a pincébe. csak leesne, csak törnék ki a nyakát, végre megszabadulnék tőle. Végre nyugalmam lenne. Veszedelmes gondolatok voltak. Gyorsan Júgyinra pillantott, aki közben visszaült a helyére. Hazel arca elég nyugodt lehetett, mert Eugene enyhén rámosolygott és az dűnnyögte. Kedves asszony a sógornőd! Eszter hamar feljött a lépcsőn, és bedugta fejét a nyitott ajtón. Nem tudom, hová tenni magát, Mr. Hurd, mondta nyájasan. Nem emlékszem, hogy hézől vagy Szegény Ralf valaha is említette volna a nevét. Pedig általában ismerem a barátaikat. A Hurd nem mindennapi név, emlékeznem kéne rá. Hézzel már éppen válaszolni akart, hogy Eugene üzleti ismerőse rafnak, és ezért ugrott be, hogy kifejezze a részvétét, de Eugene megelőzte. Lehet, hogy Ralph szédjelt engem, jegyezte meg ironikusan, titkolta hozzátartozói előtt. Ez Eugene, az előkelő hóborcsaival. Sohasem magyarázkodik. Fügyjj rá, mit gondolnak mások. Szép dolog, ha valaki ilyen magabiztos, gondolta Hazel, ugyan ugyancsak némi iróniával. Kisé aggódva nézett Eszterre. Ilyen módszerrel nem lehet őt elintézni. Vajon mit fog mondani? A sógornője egyszerűen tudomásul vette a választ. Erőltetetten elnevette magát, aztán elhadatta, hogy azt hiszem jobb, ha visszamegyek abba a pocsolyába. A vállára terítette a kabátját, és már ment is. Örülök, hogy megismertem Mr. Hard", mondta búcsúzó úr. Eugene újra felállt. Részemről a szerencse, válaszolta. Amikor a hátsó ajtó becsukódott eszter mögött, és már a lépcsőn lehetett hallani a lépteit, Eugene az ajtóhoz lépett és bezárta. – Na, ez is megvolt. – állapította meg. Hízel felállt az asztaltól, keresztülment ment a lakáson, és az előszobába kivette Eugene kabátját és kalapját a szekrényből. A férfi utána ment, elvette tőle a homliát, és rádobta egy székre. – Még nem megyek. – Menned kell, Jén. Nézetre a fél homályban kétségbe esetten Hazel. – Miért izgatod ennyire magad emiatt a házsátos vénasszony miatt? – kérdezte Eugene érdeklődve. – Milyen hatalma van fölötted? – Semmilyen – a gyorsan Hazel. – Az égvilágon semmilyen. De hát Rav csak néhány hete halt meg. Nem illik, hogy itt legyél nálam, és… Eugene csókja folytotta bele a magyarázkodást. A férfi átölelte. Egy kis idő múlva hézzel már csak azt hallotta, hogy értelmetlenül ezt hajtogatta. Ne, Jane, ne, ne itt, ne, ne ebben a házban! A férfiből kitört egy kis bosszus nevetés, és az ölébe kapva vitte fel a lépcsönt Hazel. Késő már, hogy azon tépelődjük, mi illik és mi nem. Néhány óra múlva a véni szállodai szobájában már nem volt szükség a helyzetén való tépelődésre. A szobában égett a villany, Eugene az ablaknál állt és nézte az alvó várost, és közben alaposan és időrendben elátkozta az életét. Kezdve az elkényeztetett akaratos gyermekkorán egész az undorító jelenig. Aztán hézőre gondolt, aki forró, vágyakozva viszonozta az ölelést finom tapintású bőrére sejmes hajára. De a vágya már kialudt, és a szépségén kívül már semmi sem vonzott a Hazelhoz. Megpróbálta maga elé képzelni az arcát de hézől helyett Rachel arcát látta maga előtt, amit ma maga komoly, gyerekes módján néz rá. aki visszavonhatatlanul végzett vele. soha sohasem akarta, hogy idáig jussanak a dolgok. Ennek tudatában visszapergette magában az elmúlt hónapok eseményeit, és úgy találta, Hazel el való kapcsolata nem valami fokozatos fejlődés eredményeként fordult komolyra, hanem csakis egy váratlan esemény, Ralph Clement halálos balesete következtében. Addig néhány pohár után könnyű volt a vállásról meg házasságról beszélni, és egyetlen szavát sem gondolni komolyan. Clement halála kényszerítette döntésre. Hazellel kapcsolatban sohasem gondolt többre, mint egy futókalandra, bár semmi kétsége nem volt a felől, hogy Hézül szereti őt. Ugyanolyan gyerekes tudott lenni, mint récsül, Nagy kék szemét bizalommal telve emelte rá, és elhitte, hogy valóban feleségül akarja őt venni. Jügyan nem tagadhatta, hogy Hézel érzelmei őszinték. Récsel gyöngét kedvességét eltaszította magától. Maradt hézöl. Vigazdíjnak, gondolta Jüzin savanyúképpen. Egy emelettel feljebb, az ablakhoz húzott karosszékből Di Markó ugyancsak a várost nézte, ő is hézőre gondolt. Haszontalanul töltötte el a napját kötelességszerűen meglátogatta Örni Woodruffot, aztán bejárt az egész áruházat, akár egy vevő. Woodruff magormán türelmetlenül beszélt vele. Amikor Jeff előadta neki, hogy csak rutinvizsgálatról van szó, tekintette Mr. Clement halálának körülményeire, felcsattant. Elegem van már magukból, hogy folyton csak húzzák az időt. Hát lehetséges ennél tisztább ügy? Clement részeg volt, belehajtott a tóba és megfulladt. Ha rövidesen ki nem fizetik nekem a biztosítást, pertindítok maguk ellen. Már beszéltem is az ügyvédemmel, biztosított róla, hogy megnyerem a pert, és még a költségeket is maguk fogják viselni. Akkor majd okuk lesz rá, hogy azt kívánják, bár sohasem fogtak volna ebbe a detektíveskedésbe. Ha vaj lenne a fején, nem mert volna így beszélni, gondolta Jeff. A hosszú írásbeli jelentésben, amelyet az este feladott a főnöke címére, beszámolt Woodruff viselkedéséről. A továbbiakban hosszan taglalta, hogyan vélekedtek az áruház alkalmazottai a főnökükről. Semmire sem jutott velük. Nem húzhatja sokáig ezt az ügyet, tekintette Woodruff helyzetére. Ha csak ugyan pert és aztán ő azzal állít be az irodába, hogy bizonyítékai vannak rá, hogy Hazel Clement gyilkolta meg a férjét, az ügyfelük közreműködése nélkül, Jeff füttyentett egyet. Elképzelte a főnökét, amint a gutaütés kerülgette. Elvégre sohasem volt higgadt ember. Ö, más szóval, kedves barátom, mondta magának. nagyon gyorsan végére kell járnod a dolgoknak. Miután ezt megállapította, újabb cigarettára gyújtott, és előről kezdte a gondolkodást. Eddigi elképzelése, hiszen hízöl a kocsiban ül, és azt mondja a kormánynál ülő férjének, hogy a röngszállító út a kocsi bejárójuk, majd az utolsó pillanatban kiugrik a kocsiból, nem kielégítő. Valahol sántít. Túlságosan fantasztikus. Tehát ejtenie kell. De mi az, amiben biztos? Egy darabig mérlegelte az esetőségeket, majd áttért hézül változatára, amely szerint nem ült a kocsiban a férjével azon az estén. Miért értelezi fel, hogy mert annyi más dologban hazudott, ebben is hazudik? Hát, ha igazat mond. Hát, ha Ralph Clement egyedül hajtott magványba. És valóban csak azon egyszerű oknál fogva mondta Mr. Johnstonnak, hogy a felesége a kocsiban van, amit hézzel is állított, hogy hamarabb szabaduljon tőle. Tovább sietett Millerhez, felhajtott néhány rövidet, és indult vissza a tóhoz. Mialatt ő távol volt, hézzel egyedül volt a nyaralóban. Ez jobban is illik az összetört pálinkás üveghez, nem? Jeff alaposan átgondolta a dolgot, és elfogta az izgalom. Nagyon is illik. Hazel egyedül maradt a Makványtónál, és végrehajtotta előre kigondolt tervét. A tervet, amelyet az lett a következménye, hogy Ralph Clement tévedésből a röngszállító utat nézte a kocsi bejárónak. Gondolatba maga elé idézte a terepet minden részletével. A talaj, a nyaraló és a fáskamra nem adott kulcsot a megoldáshoz. Jeff a kocsi bejáróra koncentrált, miközben az ötödik csikről rágyújtott a hatodik cigarettára. A kocsi bejáró meglehetősen hasonlít a röngszállító út bejáratához. Jeff gondolatban egymás mellé helyezte őket, és hosszan szemügyre vette mind a kettőt. Ha makvány felől közeledünk, mindkettőnek a bal oldalán áll egy nyírfa. Mind a két fára rá van szögezve egy tábla. A táblák! Jeff előrehajolt a székén. Másnap hézvöl későig aludt és szürke, borongós, esőre hajló időre ébredt. Apránként ébredt fel egészen, először az időjárást vette tudomásul hunyorogva, ásítozva, nyújtózkodva, csak azután tért teljesen magához. Eugene, Rachel, a vállásuk, és aztán a eugene kötendő házassága. Hamarosan gyakorolni kezdte leendő nevét. Mrs. Eugene Heard, Hazel Hurd. Ez a Hazel Hurd mitagadás furán hangzott. Két ilyen rövid név ugyanazzal a kezdőbetűvel. Felöltözött, elkészítette a reggeliét és elfogyasztotta, s közben mindvégig a fülébe csengett az éles, kellemetlen stakattó. Hazel Hurd. Milyen üres és céltalan most az élete, gondolkodott el Hazel a reggeli közben. Ráf adott célt a napjainak. Ő alakított ki bennük bizonyos rendszert. Először is reggelit kellett készíteni neki, aztán amikor elment az áruházba, kezdődött a házi munka. Utána is mindig akadt valami elfoglaltsága. Bevásárlás, a vacsora megtervezése, és végül a nap csúcspontja, maga a vacsora, miután Ralf hazaérkezett. Most mindenre nem volt szükség. Elmosogatott, felment beágyazni, és egy kicsit meg volt lepve, hogy milyen kettelen. Hamarosan férjhez megy hoz. ezzel megvalósítja régi álmat. Táncra kéne perdülnöm örömömben, gondolta, miközben megigazította az ágytakaró sarkait. A hetedik menyországba kéne éreznem magam. Túl sokat van egyedül mostanában, jutott a következtetésre, miközben letörölgetett a nappaliban. Ez a baj. Ez más összonyoknak is okot adna arra, hogy ostobaságokra kezdjenek képzelni. Ha majd összeházasodnak Juzinnal, minden rendbe jön. Nem fogja többé azt képzelni, hogy összetalálkozik Ralph-al a lépcsőn, vagy hogy a férje ott áll a kazán mellett a humályos pincében. Ralph halott. A sírban fekszik a Fairview temetőben. A múlt éjszaka se jött ki a sírjából abban a rettenetes pillanatban, amikor ő a halból beszűrődő halványpényben Eugene fekete haja helyett Ralph fejét vélte látni maga mellett a párnán. Csak az idegeit réfálták meg. Hogy előzze a délelőtt nyomasztó borongosságát, Hézől felgyújtotta a villanyokat. A ráv széke mellett álló lámpát is. 150 wattos körte világította meg az üres széket. Csak sötétben vagy gyenge világításban érezte úgy, mintha benne ülő ráf körvonalait látná. Hézőlnak megdobant a szíve, mert kopogtak a hátsó ajtón. A mosodás volt. Eszter csak délután jött át. Letette a pumpát a konyhaasztalra, és Hazel most nem küldette levele a pincébe, mint ahogy máskor tette volna. Bűnösnek érezte magát, amiért olyan meggondolatlan volt az este, és hagyta, hogy Eugene majdnem éjfélig nála maradjon, pedig biztosan tudta, hogy a sógornője leskelődik a szomszédból. Hazel épp fehér nem ütmosott egy lavorba. Hello! – üdvözölte a sógornőjét, de nem nézett fel rá. Így ezután nem vehette észre az Eszter szemében csillogó, alig titkolt örömöt és izgatottságot, amelyet Jeff DiMarco három látogatása idézett elő. Eszter leült a reggeliző fülkébe. A fiatalabbig asszony tudatában volt, hogy a másik mereven nézi, s végül ő is visszanézett rá. A sógornőjének ugyanolyan hideg, kék szeme volt, mint ralph -nak. Furcsa, hogy ezt eddig nem vette észre. Ki volt tegnap ez a Mrs. Hurd? kérdezte Eszter. Ralf az áruházból ismerte, ott vásárolt valamiket. Egyszer-kétszer én is találkoztam vele. Azért jött, hogy kifejezze a részvétét Ralf miatt. Hézel belecsavarta a sejemfehér nemüket egy törülközőbe, és ezért nem volt feltűnő, hogy nem néz fel Eszterre. Sohasem hallottam, hogy Rálf vagy te említetted volna a nevét, makacskodott Mrs. Hézelben forni kezdett a dűn, Eszter kihozta belőle a nyomasztó, borongós napokosta visszafojtott idegességet. Csak nagy erőfeszítéssel sikerült letompítani a hangját. Azt hiszem, elég sok embert ismerünk, akikről nem beszéltünk neked. Hát, nem tudom, hogy a szomszédok helyeslik -e, hogy olyan sokáig tartott a részvét látogatás. Hézzel úgy csavarta meg az ötletekert törő között, mintha Eszter nyaka lett volna. Elbeszélgettünk mondta higgadtan. Nem volt semmi dolga, én megunatkoztam. A sógornője nem mondhatta meg neki, hogy ő átlopakodott a pázsiton az éjjel, s mivel nem sikerült belesnie a lehúzott róló alatt, kénytelen volt néhány percig a nappali egyik ablakánál hallgatozni, és egy árvaszót sem hallott. Hol a csodába beszélgettek akkor? Pletykákodni fognak a szomszédok, ha nem vagy óvatos. A könnyed hangból is kitengett a vádaskodás. Éppen lefeküdni készültem, és behúztam a függönyt a hálószobában, amikor Mr. Hördel elment tőled. Véletlenül láttam meg. Már majdnem éjfél volt. Eugene sokszor hangoztatott nézete, hirtelen minden egyéb gondolatot kiszorított hézelagyából, és abba hagyva a békétlenkedő politikát neki támadta sógornőjének. – Ide figyelj! – kezdte a dütőre megőhangon. hangon. – Semmi között hozzá, hogy mikor ment el, vagy hogy hol és mikor és hogyan ismerkedtem meg vele. Vagy hogy miért jött ide tegnap délután, értetted? Semmi, de semmi között. Eszter lassan felállt, összeszorult az ajka, arcából kiszökött a vér. A gyűlölet, amely oly sokáig lappangott köztük, végre nyíltan kitörhetett Hézölből, és már nem próbált civilizált módon viselkedni. Továbbá nagyon hálás lennék, ha hitakarodnál a házamból, az én házamból, és vissza se többé. Hézöl csípőretett kézzel át a sógon nője előtt. Mi a fene után szimatolsz? Soha semmi szükségünk sem volt egymásra. Az első pillanattól kezdve soha. És most, hogy ráf nincs többé, beszélnünk is teljesen felesleges egymással. Takarodj innen! Ézül másikított. Azt mondtam, takarodj! Elegem van belőled! Elegem van belőle, hogy állandóan körülöttem szaglászol! Várt egy darabig, hogy Eszter elmenjen, de a sógornője gondosan ügyelve a hangkordozására, hogy nyilvánvaló legyen a különbség Hézel halaskofához illő, Meg az ő finom modora között azt mondta. Nem én szaglászom utánat, Hanem a saját lelki ismeretet. Soha nem fog békén hagyni. Mert hazugságban élsz. Mert mit értesz ezen a sületlenségen? Lépett előre fenyegetően Hézel. Nagyon jól tudod, Felelte fagyosan Eszter. Azt értettem rajta, Hogy te igenis ott ültél ráf mellett a kocsiban Azon az estén makványban. Mellette ültél a röngszállító úton is. Mit csináltál vele? Ő is előre lépett, szeme gyanakvóan összeszűkült. Mit csináltál az öcsémmel azon az estén? Héja arcát olyan közel dugta a hézöléhöz, hogy ez nem tudta tűrtőztetni magát, hanem nyitott tenyérrel pofon ütötte, majd gyorsan hátraugrott, mert Eszter ösztönösen felemelte a kezét, hogy visszadja a pofont. Te, te nyomorult, zihálta Eszter. Takarodj! Hézől szélesre tárta az ajtót. Takarodj, mielőtt hívom a rendőrséget, és velük dobatlak ki! Eszter az ajtóhoz hátrát, az arcát dörzsölgetve. A szeme égett a vörös volt fölött, amelyet az ütés hagyott az arcám. Te ölted meg! sziszegte a fogak között. Azt hiszed, hogy megúszod, de nem úszod meg, hamarabb elkapnak, mint várnád. Azzal kiment és becsapta maga után az ajtót. Hézől könnyek tört ki. Felrohant a hálószobájába, és rávetette magát az ágyra. Fúdoklott az okogástól, és közben ziháva átkozta Esztert. A boszorkány, a nyomorult vén boszorkány, bárcsak meghalna, bárcsak meghalna, bár csak őt is megölhetném. Végül is a félelem az Estertől való félelem szárította föl a könnyeit. Elvette cigarettát, meg egy hamutartót az ilyeli szekrényről, hátradőlt a párnán, és füstölni kezdett. Gondolatai össze ugráltak. Mit akar csinálni Eszter? Mit értett azon, hogy hamarabb elkapják, mint várná? Mit csináljon? A halottként már meghozta az ítéletet. Hézélnek még ez a tudat sem űzte el a félelmét. Lehetséges, hogy Eszter beszélt? Hogy elmondta másoknak is, mit gondol Ráv haláláról? Nem merhette megtenni, rágalmazás lett volna. Neki meg nem lett volna szabad elragadtatnia magát az előbb. Eugene nézete, hogy a fene egye meg, mit gondolnak az emberek, az ő esetében nem alkalmazható. Vigyáznia kell a sógornőjével. Nagyon veszélyes. És vesélyes marad, amíg csak él. Ameddig csak él. Hézzel gyorsan elhesegette magától az utolsó gondolatot. Őrültség. Iszonyat. Elnyomta a cigarettáját, felállt és az öltöző asztalhoz lépett. Okosapa kilakkozza a körmét, ha elfoglalja magát valamivel, hogy kitöltsse a hosszú órákat, amíg találkozik eugene a vörös maromban, hogy együtt vacsorázzanak. Kihúzta az egyik fiókot, hogy elővegye a körömlakját, de ott volt mellette ralph Ráf Ralph apróságai mindenütt ott voltak az ő között. A szoba másik végében álló szekrény pedig te is tele volt velük, hálandó emlékeztetőül a tulajdonosukra. Meg kell szabadulnia tőlük, a borotva pengéitől, a fogkeféjétől, a borotválkozó krémjeitől, mindentől, mindentől. Hézzel céltudatosan lement a lépcsőn a földszintre, ahol a telefon volt, és feltárcsázta az üt számát. Minden fiókot, minden szekrényt és minden szobát átvizsgált. Még ráf karóráját, ingombjait, levéltárcáját és szivardobozát is rádobta az ágyon tornyosuló halomra. Az apróbb személyes emlékeket, amelyeket nem lehetett továbbadni, rálfanyának a fényképét, gimnáziumi bizonyítványait, meg az ezekhez hasonló kincseket könyörtelenül elégette a kandalóban. Még mielőtt Hézel befejezhette volna a válogatást, megérkezett az ügyhadsereg kocsia. A sofőr kivitte az addig összegyűlt holmikat a kocsihoz, aztán visszajött és türelmesen várt. Kifejezést ellenül udvarias arca nem árult el semmit abból, amit a dolgokról gondolt. Ez minden, mondta végül Hézöl, amikor a pincéből is feljött. Hát, nagyon köszönünk mindent, Mrs. Clement. A sofőr fogta rá a vadászpuskáját meg a gumi látszott rajta, hogy az utóbbi szívesen megtartaná magának. Már elindult kifelé, amikor Hézőnek eszébe jutott rá a fényképezőgépe, amelyet a halban felejtett a szekrény egyik polcán. Fogta, a sofőr után szaladt vele, és azt is a kezébe nyomta. Ez már tényleg minden, mondta. Egy kis rendet csinálta nagy felfordulás után, és már is sokkal jobban érezte magát. Semmi sem maradt a férje után. Mintha nem is létezett volna, gondolta elégedettem. Végre teljesen kitörölheti az agyából az emlékét, elfelejtheti, hogy valamikor Ralph Clement is ebben a házban élt. Következésképp elfelejtheti azt is, amit a makványtónál történt. Miközben lassan öltözködött, eloltotta a villanyt a hálószobába, hogy bosszúró éhesen nézzen Eszter háza felé. Biztosan dühöhamot kapott, mikor látta, hogy az öccsehol holmiát elszállítják, és ő a kisúját sem mozdíthatja, hogy megakadályozza. Hézül arcáról lehervadt a kárőrvendő mosoly, amikor meglátta az üres ablakokat. Eszter otthon van, az biztos, ott rejtőzik valamelyik függöny mögött, és figyel. Állandóan figyel. Hézől most csinnyán bánta rúzsal meg a pirosítóval, mert eszébe jutott Récsel kifestetlen arca. Úgy látszik, a jobb körökben már nem kell túl nagy gondot fordítani az arc kikészítésére. Minél előkelőbb valaki, annál kevésbé törődik az e féle külsőségekkel. Egy mintás ruhát választott ki, fekete alapon nagy rózsaszínű rózsákkal. És belebújt. Az alján zsebei is voltak, és amikor Hézel belenyúlt az egyikbe, valami kemény, sima tapintású dolgot talált benne. Kivette, és látta, hogy egy gomb Ralf egyik öltönyéről. Miközben a tenyerén tartotta a gombot, eszébe jutott, mikor viselte utoljára ezt a rózsas mintás ruhát. Két nappal a férje halála előtt. Ralfon a szürke öltönye volt, és amikor lehajult valamiért, lepattant az akkójáról a gomb odatta neki, ő meg bedugta a ruhája zsebébe. Hézel mély lélegzetet vett. A gomb jelkép. Még mindig nem szabadult meg Ráftól. Nem is fog soha. Remegő ujjakkal görcsösen szorítva a gombot az ablakhoz rohant, kinyitotta és kidobta a gombot a sötétbe. Hiába találkozott eugene nem jelentett meg könnyebbülést. A férfi kedvesen, udvariasan csevegett az egész vacsora alatt de mintha egy másik bolygón lett volna, és onnan beszélt volna hozzá. Hiába ült Hézel közelébe. Hézel nem neheztelt rá, csak valami tompa fáradtságot érzett testében és lelkében egyaránt. Neki is megvan a maga baja, gondolta. Nem tréfadolog ennyi év után csak úgy felrúgni egy házasságot, még ha nem is szerette réső kerít. Ott van például szegény Ralph. Furcsa, de nekem is hiányzik, hogy nem lebzsel ott a házban. Eugene undorral lökte el maga elől a félig telt tányért. Vihetik a fenébe ezt a csirkét az iszonyatos seriükkel együtt. Odaadhatják a svábogaratnak, bizonyára jó néhányakat a konyhájukban. Ez volt az utolsó eset, kedvesem, hogy idejöttünk. jöttünk. a keserű volt, mintha nem is ez lett volna az egyetlen elhatározása, de Hézől nem tudott rájönni, hogy mi lehet még. Túl sokat áldoztam a romantika oltárán a gyomrom rovására. Mától kezdve nem bujkálunk. Civilizáltabb helyeken fogunk vacsorázni. Nem nem, tétakozott gyorsan Hézel. Felfigyelhetnének ránk, pletkákodni kezdenek rólunk. Jóságos Isten, csóválta meg Eugene a fejét. És ha így lenne, nem gondolod, hogy egy kicsit következetlen vagy ezzel a hirtelen konvenció tiszteleteddel? Hézel szemébe gyűlölet lobban, de a következő pillanatban már ki is alud. Eugene azért gúnyolódik vele, mert túl hamar beadta a derekát, túl könnyen odadta magát neki. Récsőnek bezzek, sohasem mondana ilyet, de más asszonynak sem, aki olyan családból származik, mint Récsöl. Vele azért beszélhetett tetszése szerint, mert alsóbrendűnek tartja. Egy senkinek. Nem ére semmi tiszteletet iránta, még annyit sem, mint, mint hézel hitterre rájött a megfelelő hasonlatra, mint önmaga iránt. Pedig, ha tudnám, mire vagyok képes, ha egyszer elhatározom magam, nem becsülne le ennyire, vigasztalta magába sértető nézetét Hézel. Ki a szeme? A gyűlölet akkor aludt ki a szeméből, amikor Eugene engesztelően megfogta a kezét. Ez már az az Eugene volt, akit mindig is szeretett. Fölösleges a közvélemény miatt tízgatnat magad kicsim, mondta Eugene. Az igazság az, hogy a legtöbb embernek megvan a maga baja, nem ér rá velünk foglalkozni. Nem mindegyiknek. A sógornőm például ráér. Azt hiszi, na, most tobaságokat hisz. Júzsin felfigyelt Hézer hangjára. Mit hisz? Hát gyanítja, hogy mit csináltunk az éjjel, amikor olyan sokáig nálam maradtál. Nagyon helyesen gyanítja. Júzsin őszintén mulatott, nem volt gúnya hangjába. Hát még mit hisz? Azt hiszi, hogy Ralf körül van valami furcsa, könnyített egy kicsit titkos terhén hézzől, de azonnal meg is bánta. Mit hisz? Mi a furcsa Ralf körül? Eugene hirtelen nagyon fürkészűen nézett rám. Rosszat mondott. Túl könnyen elszólja magát. Ez a gyöngeség jele. Pedig ő nem lehet gyönge, gyorsan válaszolt. Sok mindent, például, hogy szóval, hogy nem viselek gyászt, nem siratom naphosszat ráfot. Nem úgy viselkedem, ahogy egy özvegyhez illik, legalábbis szerinte. Meg ilyesmik. Ó, oh, szóval csak ilyesmik. Eugene vállat vont. Hézel nem tudta annyiban hagyni a dolgot. Miért, te mire gondoltál? A kék szempár ártatlan csodálkozással nézte a férfit. Halvány fogalmam sincs róla, hogy mit gondoltam. De valamit mégiscsak gondoltál, erősködött Hézel. Azt mondtad, hogy... Csak megkérdeztem, hogy mit hisz a sógornőd. Mi a furcsa Ralf körül? Vágott a szavába türelmetlenül Eugene. Hilt kérdés volt. Semmi sem volt mögötte. Aztán elmosolyodott és hogy másfelé tereje a beszélgetést, megkérdezte Hézöltől, nem kére egy kis Brandit a kávéjába. De mintha a tekintete fürkésző maradt volna. Cigarettával kínálta Hézölt, és ő is rágyűjtött. Mi lesz, ha egyszer kételj merül föl Ralf halálával kapcsolatban? Ha igazán belegondol a dolgokba, ugyan, semmi, sem tette el magától a gondolatot Hézől. Eszébe se jut, hogy az ő világában ilyesmi előfordulhat. De ott van Eszter. Ha Júgyinnak eszébe jutna elmenni hozzá, hogy megkérdezze, ugyan mi furcsát talál az öccse balesetével kapcsolatban. De ez a lehetőség olyan ijesztő volt, hogy jobbnak látta, nem is gondolni rá. Mindig csak Eszter. Eszter fenyegeti az egész jövőjét. Viper a nyelvével se, hideg szürke szemével, amelynek a figyelmét nem kerül ilyen semmi. Furcsa, hogy eddig nem vette észre, hogy ugyanolyan a szeme, mint fény. Hiába pusztított el mindent, ami a férjéjé volt, ráv szeme tovább él Eszter szemébe, és addig fog benne élni, míg a nővére is meg nem hal. Hazel nyugtalanul megmozdult, és olyan nagy erővel nyomta el a cigarettáját, hogy kettét tört. Mi bajom van? tette fel dühösen magában a kérdést. Elégedetnek kellene lennem. A legboldogabb asszonynak kellene lennem a földgolyón. Ralf már nem áll az utamban. Eugene elválik, feleségül fog venni. Ezt akartam mindig, és ezt akartam. Istenem, milyen életem lesz, ha nem tudok szabadulni gyötrelmes gondolataimtól. És egy pillanatra el is képzeltem, milyen élete lesz. Nem fog tudni úgy belenézni egyetlen szempárba se, hogy ne gyanakvást olvasson ki belőle. Össze fog rezzenni minden árnyéktól, és minden idegen álcban ráfot véli majd felfedezni. Nem hagyhatja, hogy iráig fajuljon a dolog. Neki kell irányítania a sorsát. Már bebizonyította, hogy mire képes. Hamarosan minden rendbe fog jönni. Ha Eugene meg ő összeházasodtak, minden rendbe jön. Addig csak az idegeire kell vigyáznia. Az idegeire, meg Eszterre. A vendéglő előtt gyors csókkal vett bulcsút Fáradt volt, és fájt a feje. Most nem puszta kifogásból, mondta, hogy szabaduljon Eugene öleléséből. Kifelé menett Hazel pillantása ráesett az egyik boxra, ahol szintén ült valaki. A magányos vendég arcát eltakarta az újságja, hézelt mégis hirtelen elfogta a rémület és visszafordult, hogy megnézze még egyszer. A férfi ismerősnek tűnt, egészen biztos, hogy már látta ezt a nehéz pecsétgyűrűt, amelyet a jobb kezén viselt. Már a kocsia mellett állt, és Juzsin csókját viszonyozta minden odaadás nélkül, amikor eszébe jutott, honnan ismeri azt a gyűrűt. Az állami biztosító kárbecslőjének az unján látta, amikor az néhány nappal ezelőtt nála járt.